Eta den ikustea ze giroa eta ze mugimendu da den eta berre ze elementu plantatze dian. Bueno, ba, ba ba, eta bueno, gauz batzuk egin ez zegoen gutz ziradoz eta politika aldatu nahi, ez, ez nago doz, politikatik ezin dira torri ba, erantzuna. Ba bueno, hauek eta zer dagoen, ba, interesgarria da. Orduan hartze proposamenta berse este ikustean. Aurrera behira uste duzu jarraitasuna izandezak la mugimenduak? Ba zaila da, baina era baten igual poso bat gelditzen balin bada, ba agian eterkizunako ba oinarri bat onda dagoela. Azkenen Ba, irugaita mailatza mahiatza zitzen oso ondoatea, baina, bueno, agian ba, hau beste indar bada berria berriro hitza eukitzeko, ez? Agian pixkat, herriak kogazekan hitz egiteko eta hau izan da bere adiraz bidea.